Horpo brezia, euneko irurogeita malau emendatu da 2000 lautik 2000 amabira, araba bizkaia eta gipuzkoan, eaen burututako azken ikerketen arabera. Datuek erakusten dute krisiak oso gogor jo duela familia nitzetan. 2000 zazpian krisia atzematen asiztenean ama 2000 jenderi eskaintzen bazien laguntza karitasek, 2000 amabiko memoriak erakusten du kopuru hori 8.000.000 ara emendatu dela. Azkenean egoera hori aurrengana iristen da Jose Emilio Lafonte Gipuzkoako karitaseko idazkari orokorrak azaldu bezala. Estos informes que se han presentado recientemente que aluden a... Esas... Aur pobreza azmintzatzen diren azken ikerketa hauei dagokionez, karitasetik bai atzematen dugu, zailtasun egoeran diren familien kopuru handitzarekin batera... El ...numero de personas y familias que están situación de Familia horietan aurkitzen diren aurrek ere, bizi dituztela urritasun egoera horiek, edo behintzat, ongi eza de alguna manera pues, también, eh, perciben o biben bueno, pues, agunas situaciones de precariedad, de dificultazo, por lo menos de una ausencia de bienestar. Familien profilari dago kionez nagusitzen da adingabekoak bere kargu dituen emaztea eta aur txigiak dituzten bikote gazteak. Kopuru handi batean, etorkin familiak dira egoera hauek pairatzen dituztenak. Azkeneko ikergeten arabera, amar aur etorkinetatik lau pobreak dira alare karitasen atzematen dute egoera honek gero eta eragin handiagoa duela ere bertako familien artean. Egoerauek albezain fite atzemateko oso importanta da erakasleak laguntza elkartetako kideak zenerriko etxetako zerbitzu sozialek elkarrekin lan egitea.